Rugăciunea a 55-a pentru dobândirea stigmatilor. Aleluia, slavăție, Doamne Să Histoasă, te iubim și te rugăm. lăruiește stigmatele, ca semn că noi crucea ne-am luat, că păcatele noastre, care ca niște piroane, mâinile tale au străpuns, la noi au ajuns, fiindcă pe crucea sufletului nostru tu te-ai sacrificat, cu rubinile sângelui tău ne-ai Prin vinile noastre viața ta cea veșnică ne-ai dat. Pe calea ta ne-ai purtat și în inima noastră adevărul tău, ca un rug al rugăciunii, a ars neîncetat. Aleluia, slavă ție Doamne, Hristos, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne stigmatele ca semn că noi cruce ne-am luat, că sufletul nostru de iubire de sine s-a repădat. Crucea și-a luat pe tine, te-a urmat la cina cea de taină, iubirii tale ne-ai chemat cu râvnă, credință, nădejde și iubire. Am alergat, dușmanii tăi ne-au prigonit, luvit și blestemat. Noi pentru păcatele fraților noștri ne-am rugat și Tu ne-ai ascultat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Iisus Te iubim și Te rugăm. Dăruiește-ne stigmatele ca semn că noi cruce ne-am luat, că pe scala sfintei cruci la Tine am urcat, că prin poarta ei de lumină ne-ai purtat, că pe frunte numele Tău cel nou cu de lumină l-ai însemnat, că harul, într-un veșmânt ca pe fiul cel rătăcitor ne-am brăcat și inelul cel sfânt al cele veșnice, pe degetul cugetului nostru l-am purtat.